Учителя Петър Дънов, се Дуно, ето човека. Тогава излезе Исус вън и носеше трънения венец и багрената дреха и казва им Пилат, ето човека. От Йоанна, 19 глава, 5 стих.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 Ама ще кажете какво бери тук богатството? Богатството е почвата, условията при които може да се развива човек. То е почвата, в която се развива силата. Последната пък внася топлина и светлина, които въздействат на растенето, на развитието. Като дойдем до знанието,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 Това значи изникваме, растем, развиваме се, умираме и ни заравят в гроба. Това е тъпкане, вършене. И от гумното Господ ще прибере онова, което му трябва. Той съответства на плевнята и житницата. Плявата турят в плевнята а зърната в житницата. Прочетох ви 19 глава от Евангелието от Йоанна, за да видите четирите неща, които Христос носеше на кръста. Четири неща, които и ние трябва да научим, като турим добродетелта на главата, която не беше прикована, от лява страна знанието, от силата, а отдолу, при краката богатството, и ние ще имаме тогава разпнатия човек. Тоест, като приковен богатството, силата и знанието, техните сокове ще възлязат към главата, към добродетелта. Когато Господ иска да направи човека добър,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 има да ви говоря нещо. Това дете, като вижда човеката е облечен дома си, как ще отида при него така, почти изпокъсано? И отива при познати да се пооблече и да се представи, както се представят на царете. Намират дрехи, облича се и отива у живописъца. Кой сте вие? Попитал го художникът. Аз съм... Еди, кой си? И аз си вървете. Ако исках такива облечени, има ги с хиляди. Вие ми трябвахте тъй както ви видях тогава. И ние, когато небето ни покане на работа, искаме да се облечем. Обаче силата не е в нашите дрехи, шапки, Ръкавици и чепичата, нито яките, вратовръзките и часовниците, те не съставят нищо важно. Силата е в нашия ум, в нашето сърце, в благородните пориви и стремеже да правим добро. Когато имаме тия неща, другите сами по себе си на своето време ще дойдат. Нима, когато отидем на небето, трябва да си вземем дрехите от тук. Господ, когато ни вика на небето, са обличени тук. Той не иска нашите дрипи, а казва «Донесете го, както си е». Когато някой умре, всеки от нас се отвръща от него. Дори и ония, които са го обичали, казват –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 Трябва да се пренесат сто скърби, за да се понесе една божествена радост. си именно ще оценим, както трябва унази радост и ще я задържим. И зато и Господ започва състраданията, за да ни кали, както железарят калява желязото, за да го направи годно за работа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 Можем да направим само едно – да я използваме. Тъй също не можем да спреми живота, а трябва само да използваме нещата. И Исус ясно и положително ни казва – ако ме обичате, а трябва да го обичаме. Никак не казва – горко вам, ако не ме обичате. Не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 Ние сме го свързали с въжета и сме го прековали. Трябва да го положим и оставим спокойно в гроба. И той тогава ще възкръсне и ще ни освободи. И бъдете уверени в едно нещо. оние, които спъват пътя му, това сме ние хората. Дяволите не спъват пътя господен.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 след няколко години разруши Ярусалим и събори храма им, те се отказаха от него. И сега може да каже човек, кесарят е моя цар, но последствията ще бъдат същите. Нека се върна. И първо трябва да живеем в този свят, да се подготвим. Не можем да живеем на небето, защото там топлината и светлината са много ярки. Както градинарят, когато пресажда борове снети от високо място, прави разни присадки, додето ги аклиматизира, тъй небесният отец не може да ни вземе от тук и направо да ни посади в райската градина. Дори нашата училищна система е тъй наредена.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 Отговорил му другият, като си затворил очите, приятелят му зашил една плесница и он си прогледнал и видял. Тъй Господ понякога ни зашия плесница и ни е видим. Онези от вас, на които са затворени очите, трябва да искат да им се отворят. В съвременният свят аргументира и казва –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 Пъди, можеш ли ми дадеш? Трябва търговия да почна. Загуби имам от нея. Ограбен съм. Можеш ли ми помогна? Безименният. Аз желая художнишка слава и знания. Средният. Аз искам права и привилегии. Показалецът. Мен ми трябват почет и уважение. Палецът. Аз искам сила и умение.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 аз мога да ви го дам. Няма никой от вас, който е оставил баща си и майка си за мен и да не е приел стократно бъдещия живот. Ето човека, който може да се ръкова с нас, който може да ни даде и богатство, и сила, и знания, и доброта. Но хората казаха, махнете, разпнете го,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 да ви покаже пътя, за да се проясни вашият ум. Но вие във вашето съмнение казвате. Покажете ми го, да го видим. Аз ще ви приведа едно сравнение. Задава се вечер отдалет човек с малка свещ. И аз ви казвам. Ето човека, който ви носи светлина. Вие обаче виждате свеща.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 че ви въвеждам в една богата, но тъмна приемна и ви казвам. Това е една стая с чудни украшения, с граматни богатства. Там в онзиъгъл има това, в другия – туи-туи. Може, ама кой знае, не виждам нищо, възразявате. Внеса ли малка свещ, тога с близките предмети почват да се очертават.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 Бог не е бил в бурята и огъня, а в тихия глас, който говорил. Господ не е във вашите страдания, във вашата сила, във вашите знания. Къде е? В любовта. Ако любите, то е във вас. Не любите ли, няма го.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 Поснете го, той е наш Господ. Вие сте разрешили въпроса и ще дойде благословението. И тогас ще се изпълнят думите на Писанието. Аз и Отец мой ще дойдем и ще направим жилище във вас. Тогава светлината ще бъде в нас и ние всички ще се примирим 29 март 1914 година София